или може да е екскурзовод и какъв е смисъла това да е регулирана професия, ако това вече няма да има значение сертифицирането? По темата работим с репортарката Мила Младенова, която следи всичко в сферата на туризма. Добър ден, Мила. Добър ден. Трудно е да се проследи всичко, което се случва в туризма. Така е, но все пак нека да започнем от там, да дадем малко контекст. Какъв е поводът извънъж да си задаваме въпрос за сертифицирането на професията екскурзовод? Откъде започна цялата история? Ами. А... Човек, който е практикувал а, професията екскурзовод, сигнализира Комисията за защита на конкуренцията за това, че а, доколкото си спомням от 2016 година не е практикувал и сега отново трябва да се яви на изпит, който е изключително тежък за придобиване на тази правоспособност отново. Т.е. има човек, който е сезирал комисията, защото в медиите излезе информация, че всъщност комисията за защита на конкуренцията се е само сезирала по ето един толкова животрептущ въпрос. Казвам го с известна ирония, защото ние знаем колко много въпросителни а, има от липса на действия на комисията за защита на конкуренцията по теми свързани с монополи, картелни споразумения, цени, а изведнъж ето становище по отношение от 22 на сертифицироването. От 22 страници. Да. А, като в заключителната част е синтезирано всичкото това, което е написано. А, в заключението си Комисията за защита на конкуренцията, конкуренцията посочва, че счита, че нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничения на конкуренцията. А изискването за правоспособност а, за предоставяне на екскурзоводски услуги ограничава конкуренцията, като може в някаква степен да стесни броя на участниците на пазара, в резултат на което да бъдат завишени цените и да се предлагат услуги на по-низко качество. Бариерата за навлизане на пазара не е оправдана, тъй като не гарантира качеството на предоставените услуги. Това, което чета разбира се с съкръщения. Освен това, самата професия не изисква въввеждането на специални мерки за защита на потребителите, тъй като тези услуги не са определящи за здравето и за живот им. А, изискването за правоспособност, образование, практическа подготовка и изпит представляват неоправдани бариери за навлизане на пазара на екскурзоводски услуги. Тоест всеки може да бъде екскурзовод, ако го преведем съвсем некратко? Има такова изречение, където пише всеки може да направи подробно проучване на забележителностите на даден град и да подготви екскурзоводска беседа, а от качеството на предлаганите услуги ще зависи дали ще остане на пазара. Всеки може да бъде екскурзовод. Това е посланието на комисията за защита на конкуренцията. Сега, какво, какво имаме на масата? Как, имаше, а, как, как би могла да опишеш реакцията на. Ами, веднага реагираха туроператорите да. От Обединение Бъдеще за туризъм изпратиха и те писмо в подкрепа на екскурзоводите. В подкрепа на екскурзоводите, т.е. на екскурзоводите, тоест, с, сега а, съществуващата уважение на. Това намерение на това да. становище, изразено от Комисията за защита на конкуренцията. Нека да чуем. А, първо ще чуем Даниела Стоева, която е заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. А, тя беше и заместник-министр в служебно правителство. А Туроператорите бяха едни от хората, които искаха да се въведе а, това изискване. От името на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти сме, меко казано, очудени от такова становище на КЗК и въобще въщо КЗК се занимава точно с такъв тип казуси, при предположение, че има доста по-сериозни казуси и в сферата на туризма, които са свързани с свободния пазар и нарушаването на конкуренцията, както, например, лифт картите, достъпността на туроператорите до лифт картите в гората Банско. Но това Тема. А по отношение на екскурзоводите напълно подкрепваме позицията на всички асоциации на екскурзоводите, че такава регулация трябва да има така както има навсякъде по света, където съществува развит туризъм, задължително се ползва местен екскурзовод. Всъщност в такива дестинации има и много сериозен и ефективен контрол. Това е всъщност проблема, върху който трябва да се работи, върху контрола именно, а не върху това да отпада такъв тип регулация. Да, факт е наистина, че има недостиг на пазара, така да се каже, на екскурзаводска услуга, особено за някои езици, включително и немски език, който до преди години беше един от най-популярните, а сега вече е сред редките езици. Но преди всичко е важно да се Качеството и първата стъпка на гарантиране на качеството на екскурзоводската услуга, именно те да бъдат вписани в вече създадения регистр. Разбира се, това е базата и от тук нататък всеки един екскурзовод сам надгражда собствените си познания от гледна точка не само на информация, която се дава по отношение на история, география, социален живот, България и така нататък, но и по отношение на това как да се общуват с туристите. Скорозаводите би трябвало да имат и доста познания в областта на психологията и организаторски умения. Това също е част от тяхната професия. Всичко това се надгражда. Така че без една такава база, аз не смятам, че ние може да гарантираме някакъв качествен продукт и най-вече да защитим професионалния интерес на екскурзоводите в България. Може би трябва да припомним защо беше въведена тази регулация и каква беше нейната цел? Регулацията беше въведена ефективно през 2016 година след дългогодишна борба, ако мога така да кажа от името на гилдията това да се случи, тъй като България беше един разграден девор. Всеки имаше възможност да прави каквото ще иска по отношение на ескурзаводското обслужване. Съжаление, макар и да е въведена регулацията, както казах, контрол е изключително на недостатъчно ниво, до такава степен, че все още реално на пазара се случва именно това. Групи чужестранни туристи се водят от техните водачи. Аз лично съм била свидетел преди години на информация, която се дава от чужестранни водачи, която няма нищо общо с фактологията на нашата история и това все пак имиджово не е добре и в крайна сметка не е добре за България, като не само туристическа дестинация страна. Така че не е хубаво това, което беше постигнато с доста усилия, така да се зачеркне толкова лесно и с, от моя гледна точка е ни доста елементарни аргументи, които са посочени в становището на комисия за защита на конкуренцията. По-интересното обаче е, че всъщност това становище няма реални правни последствия, т.е. по никакъв начин то не изменява някакво задължение Министерството на туризма да се откаже от регулацията и аз мисля, че такива въобще не съществуват. Също така, да, съществува един европейски регламент, т.е. той не е регламент, а е препоръка, която казва страните членки да обърнат внимание дали не се нарушава пазара с тези регулации, но това е една препоръка и един такъв преглед може би наистина ще бъде направен, но това Сигурно, без да има последствия в премахването на този регистър. Нека да кажем какво ще се случи на пазара на екскурзоводски услуги. Ако всеки може да подготви екскурзоводска беседа, пък пазара да отсее тези, които са най-добрите на пазарен принцип? Докато започнем отсяването на пазарен принцип, със сигурност ще има доста случаи, в които ще бъде предоставана една много нискокачествена услуга. Така че аз не мисля, че това е въобще пъти по който трябва да вървим и както казах, наистина ние сме постигнали нещо и трябва да следваме именно тази линия. Това, което аз обаче смятам... Че така, създадената наредба, която регулира тази дейност и вписването в регистъра, според мен се нуждае от някакво съвременяване. Това е факт. И то в посока, да кажем, нали, за да се облегчи достъпа на нови екскурзоводи до базара на труда, по-скоро в посока на това да бъдат в по-чест порядък изпитните комисии пред Министерство на туризма, защото към момента са два пъти годишно. Така че от тази гледна точка, може би, може да се прегледат и някои от изискваните документи, ако има нещо, което е излишно и което реално не дава гаранция за качество, дали може да се облегчи, но това е един суд, което според мен се нуждае от някакта резидия сериозна критика от полето на туроператорите към становището на Комисията за защита на конкуренцията. Продължаваме по темата с Мила Младенова. Има ли още гласове от точноста? забележете, че е на мнение, че забраната за чуждестранни водачи да осъществяват функциите си извън превозното средство води до ограничение на конкуренцията на територията на страната. Това казва Казака? Да, предлагам да че ми Павлина Илиева, която също изказа възмущение по тази тема. Тя е председател на Обединение бъдеще за туризъм. Нас ни провокира най-много заключението в това решение, в което една професия, която всъщност държавата издържа в училище и плаща за нея, за да може да излидат хора, които да бъдат образовани и да бъдат квалифицирани в екскурзоводската професия, да бъдат принизявани на ниво, може ли да я разкажат повече или по-малко и, съответно, клиента да си избере. Това, което е заключително за част на решението на КЗК, всъщност показва на уважение към тези хора, Разбира се, аз не съм компетентна в тяхната дейност, но това, което те показват, е, че има абсолютно неразбиране и некомпетентност по е въпроса съответно за работата на екскурзовода и начина на веригата на туризма и заобщо как се случва. Нито един организиран турист не отива на място в дадена дестинация и там да започва да си избира и да си заплаща екскурзовод. Всеки турист организиран, закупил пакетно пътуване, в цената му влиза екскурзоводско обслужване. Разбирам, че това, което се коментира, че ние всъщност сме зависими от европейските директиви и съответно европейски правила и регулации, нали, на това се позовават, за което наистина е така, но на практика нещата са хорано различни. Отивайки една група, в която и да е държава, да говорим за Европа, да не говорим за трети страни, макар че там нещата са по същия начин, отивайки в Европа нито един български екскурзовод, дори регистриран като такъв, няма да бъде допуснат да води беседа нито в да кажем Венеция, нито в Рим или където и да било на друго място в Европа. Абсолютно ще му бъде наложена глоба, за това независимо, че има регламенти дирек... мисля, че е регламент европейски, който казва, че всички на територията на Европа трябва да сме равнопоставени по отношение нали, на екскурзоводската професия. Така или иначе, една държава уважавайки себе си и наричайки се туристическа, имайки лице пред останалите хора и чуждестранни туристи, това лице трябва да бъде представено от някой, който е компетентен да го направи. Абсурдно е да си мислим, че всеки, който прочел нещо в интернет за България, може да дойде да разкаже и да каже, че това е нашата страна. Мисля, че за имиджа на страната, за нашата история и изобщо да ни позиционира като туристическа дестинация, не може да ни се случи държавата да разчита на някакви хора, които прочели нещо в интернет. Най-малкото е несериозно. Нито една себе си уважаваща държава, туристическа от ранга на Испания, на Италия, на Гърция, на държави около нас, на Турция, Не е тази дейност в случайни ръце. Да. Та се наблюдава много сериозно и се контролира много сериозно от туристическата полиция и съответно всички, които ние работим на територията на тези държави и съответно сме там завели туристи, ние задължително трябва да ползваме метицин екскурзовод. Екскурзовода е лице, което освен, че предава информация в правилния вид съответно, която да е политически коректно, исторически коректно, културно коректно, но етнографски коректно към, съответно, чужденеце, за да представя страната, държавата, хората, бита и защото живота в тази държава, това прави ексторозавода. освен това, неговата функция е супер важна за една група, особено в сегашни времена, когато трябва въпрос за тип безопасност, нещо, което много малко хората дават отговор на този въпрос или защото си го задават, което наистина няма нужда да знае, да се интересува, но всъщност ние, които работим тази Профетия, ние разчитаме на тези хора, на екскурзоводите, които са на място да се доведат на места, където са безопасни, на места проверени, а не да отиваме и те първо да имаме лошо преживяване. Това е професия от национален интерес. Тези хора те готвят за години. Тези хора, освен чисто знания за история, география, политика, бит, култура, тези хора трябва да знаят минимум и един език който не е техния роден, така че това са високо квалифицирани хора. Ако ние искаме да се развиваме в най-бързо развиващия се отрасъл в момента, след COVID, това е туризма и ние искаме да бъдем в този отрасъл, то не можем да караме с такива повърхности на задничеви идеи от рода прочетете си в интернет. Всъщност ние по спора, който има каз -каз с екскурзоворите и по самия казус, ако там имат някакъв проблем, аз там не мога да гдем отношения по въпроса. Ако има някакъв проблем в самата норма, затова казваме, нека да седнат и да го разрешат заедно с Министерството на туризма, заедно с екскурзоводите за да съседния и да си изчисти този проблем, ако има нещо, което е несъвършено по отношение на алгоритъма за създаване на екскурзовод. Но за да се заключи накрая решение, в което да се каже, че екскурзовода е ненужен, мисля, че това е абсолютно несериозно. Павлина Илиева, председател на Объединение Бъдеще за туризъм. Продължаваме с репортерката Мил. Още едно изречение от становището на Комисията за защита на конкуренцията, която уточнява, че то е в унисон с общението на Европейската комисия от 2021 година, което препоръчва на всички страни членки, които регулират тази професия, да обмислят дали регулирането на екскурзоводските услуги е оправдано и пропорционално. Така казваме, добър ден на Светлана Джанкова от Съюза на екскурзоводите. Чухме няколко, всъщност, гледни точки от самата гилдия за това, че има опасност тази, това становище на Комисията за защита на конкуренцията да доведе до дерегулация на професията, т.е. тази професия да престане да бъде по някакъв начин. Значима, ако всеки би могъл да бъде екскурзовод, просто обучавайки се през интернет. Здравейте, госпожо Джанкова. Здравейте. А, първо действително малко, несериозно са погледнали към едно много важно, един много важен факт, и това е че има един държавни изисквания за придобиване на трета и четвърта степен по тази професия в средните училища. След като о, за тази професия децата се обучават в училище, студентите се обучават в колежите по туризъм. А, значит, тази професия е необходима и освен това обемат от нейните знания е голям, защото обучението преминава минимум в 3 годишен курс на обучение. Тоест казвате, че една подобна посока на разсъждения, идваща от Комисията за защита на конкуренцията, ще обесмисли и хвърлените пари в това държавно обучение в колежите по туризъм. Така ли е? Правилно ли ви разбирате? Ами така изглежда. Не само колежите по туризъм и средните учебни заведения. Аз искам да кажа и нещо друго, че има професии, за които се казва, че ако не практикуваш определен брой години, губиш правоспособност. Мога да дам пример с инвестиционните консултанти, които след 3 години, ако не са практикували, губят лиценза си. Ами това е така, защото просто всичко е много динамично. Така е и при лекарите, които пет години не практикуват, трябва да се игят наново да се защита специалността. И ако Но е редно, един специалист... погледнато да бъдеш ескурзовод не означава само да научиш а, а, дадена тема и като папагалта я повториш. Защото хората пред теб са различни, нивото на тяхните знания е различно. Едно е да работиш с деца, е, друго е да работиш с чужденци и е да работиш с българска група, която пътува за чужбина. Това са три съвършенно различни категории. Те изискват различен подход. Те изискват различен начин на предаване на информацията. Всъщност ние правим едно за изживяване. Ние играем тази информация. И тя трябва да бъде поднесена така, че този човек, който е срещу нас, да е запомни или пък ако не запомни всичко, да му възбудим любопитството и като се прибере вкъщи, да се допълни или да прочете на ново това, което е написано. Аз лично като турист не бих искала да бъда пазар, който да отсява а, тези, които не са подходящи за професията или не са се научили достатъчно. Сигурно много хора са попадали в група, където туристите поправят по фактологията, по датите от историята или пък имат, имат водач, който чете от някакви листа в автобуса. Обикновено отмъщението на туриста е повече никога с тази агенция. Така, че тук по веригата ще пострадат доста други доставчици на тази услуга. Госпожо Джанкова, искам да ви попитам, има ли нещо в процедурата по придобиване на правоспособност, което създава в момента затруднения. Аз мисля, че няма такова. По остечение на обстоятелствата няколко пъти съм била член на комисията която се определя с заповед от министер на туризма за изпитване на колегите които желаят да станат част от нашата гилдия официално с лиценз Документите са съвсем а, нормални, като изискваме, изисква се висше образование, знание на език, завършен курс за ескорзовод, или на такава професия, трета и четвърта квалификационна степен от средно училище или висше училище, а, а изпита е на базата на един, на един а, въпросник, който също е съобразен с държавните образователни изисквания в а, средните и вишоучебни заведения. Изпитата се стои от две части, който се класира на писменият изпит, на теста, преминава на устния изпит. Лошото е, че повечето кандидати преминават добре писменият изпит, но на устният изпит не могат да се справят, защото точно така, както комисията по- а конкуренцията са решили, че могат да прочетат нещо в интернет и когато аз, като любопитен турист, задам един въпрос който е свързан примерно с поезия, който е свързан с нещо много специфично за даден град и то го няма в този справочник, който те са ползвали и се получава в ал. Достаточно често ли се провеждат тези изпити? Ами ако има повече желаящи да, да, да дойдат в тази гилдия, може би ще бъдат по-чести изпитите сега са два пъти в годината, би могло да се помисли да не се точно преди началото на туристическия сезон, защото на практика след 1 април всички а, а, хора почват масово да пътуват. Той казвате, не пречи да има някакво усъвременяване на тези процедури, а, а дали пък а, другият аргумент на КЗК, да а, се преодолее недостика на кадри, а, няма значение за вас, ако повече хора могат да практикуват тази професия, тогава пък няма да има дефицит на кадри. Всъщност има ли такъв? Дефицит на кадри има поредките. тези. Uh -huh. което си е един минус на развитието на нашето образование през последните поне 20 години. А, някога а, в колежите, в университетите се изучаваха редките езици като полски, чешки, унгарски. А, това са всъщност езиците, които липсват на пазара в момента. Все още могат да се намерят колеги с Невски език, но има и нещо друго. Гилдията се старява. Младите хора а, се страхуват от този обем информация, който трябва да а, владеят или просто нашата професия не ги привлича заради други трудности, mm -hmm. които сега не искам да обсъждам. Колко човека се явяват и колко успяват да преминат тази бариера? А... Това, което през последните три години наблюдавам, че средно се явяват между 50 и 80 човека на изпита. Много малък процент не минават бариерата, но Искам да подчертая, има колеги, които се явяват по два или три пъти, което Ясно. говори за тяхното несериозно отношение към изпита, а не за това, че е тросин. Ние ще сложим точката тук, но ще продължим този разговор, защото смятаме, че а, темата е сериозна. И, и току-що току е започната. И току-що е започната и не позволява несериозно отношение към една такава професия. Благодаря на Мила Младенова и на а, Светлана а, Джанкова от Сюза на екскурзоводите.